programma di informazione ancora di Filippo Glorioso Ben ritrovati a tutti quanti voi, buongiorno, buongiornissimo all'insegna di un caldo che è un po' sopra le righe rispetto alla media stagionale, vi ringrazio per essere ancora una volta sintonizzati su CRM, sai ormai una radio che tutti quanti sentite perché vi offre della buona musica e perché abbiamo un palinzesto pieno, pieno pieno di appuntamenti anche interessanti, tra questi anche Carta e Penna, il programma che modestamente conduco che va in onda ogni giovedì, vi ricordo, dalle 12 alle 13.30 e circa, con differita domenica ma potete seguirci anche su Facebook e perché no anche su internet cliccando www.crmpradio.it e potete vederci anche perché insomma siamo in diretta anche televisiva sempre su internet oggi una puntata è e la terza ed ultima per quanto attiene il, um, il coinvolgimento uh, delle elezioni comunali su Cefalù su Castelbuono io mi occupo prevalentemente di quelli di Castelbuono ma prima di addentrarci nei meandri di questa incarbugliata campagna per molti aspetti insomma perché sapete quando c'è eh, in pentola bollono eh, tante situazioni insomma eh, poi si creano delle, eh, delle discrepanze si creano delle antipatie delle simpatie si, ci si stacca ci si incontra insomma si diventa amici nemici avversari non si capisce bene cercheremo di capire meglio invece eh, questa puntata eh, di capire meglio come andrà secondo le sue previsioni per quale motivazione dovrebbero votare lui anziché gli altri due stiamo parlando del terzo candidato sindaco di Castelboni dottor quello che ci sta raggiungendo in questo momento nella nostra eh, postazione e, e devo anche ringraziare gli altri due che sono intervenuti nella, eh, nel mio programma, eh, sono esattamente il dottor Norata che è stato il primo, eh, ha fatto la, la apripista a venire in trasmissione e eh, il secondo invece è stato eh, l'avvocato eh, Polizzotto il quale è il secondo candidato. Beh, il terzo è adesso il dottor Tuminello che ringrazio per essere intervenuto, adesso la regia penserà a sistemare un po' di situazioni perché siamo in eh, addirittura di partenza. Allora dicevo, eh, dicevo prima, prima di adentrarci nei meandri della eh, cultura politica castelbonese e non solo, un discorso a più ampio raggio va fatto per quanto attiene le ultime notizie che sono eh, pervenute alle nostre orecchie tramite mass media di levatura nazionale, ieri sera avete sentito finalmente chiusa la diatriba tra il governo nazionale e le parti sociali sull'articolo 18 con il reintegro in caso, eh, in caso che il, il defenestrato fosse stato eh, esautorato per eh, una non verace situazione economica da parte dell'azienda. Eh, sull'altro argomento sulle accise del, del gasolio ancora una volta è intervenuto l'antitrust proprio stamattina si leggeva sui giornali eh, si leggeva che l'antitrust è intervenuto perché le accise sono superiori mh, alla media europea per cui è stato accusato il governo regionale in questo caso di non fare una politica attenta e peculiare per quanto attiene appunto il, mh, il caro carburante quale altre notizie? poi c'è il calcio insomma la dice lunga ancora ci sono delle ripercussioni su calcio scommesse, il Bari la fa da padrona con alcuni calciatori ci sono, in, sono state coinvolte altre 4-5 squadre, ne sapremo meglio Dulcis in fundo dobbiamo chiudere con una bellissima notizia, devo dire per quanto attiene io, a meno me che sono un meridionalista convinto, un siciliano convinto prima ancora di essere italiano ed europeo il fatto che ehm, la Lega, questa grande forza politica del nord-est e non solo eh, d'Italia e so, eh, anche lei ha messo le mani nel calderone dei miliardi e chissà che fine hanno fatto. Ai posto l'ardua sentenza, la magistratura come sempre fa del soccorso, noi eh, non ci permettiamo assolutamente di dare nessun, eh, nessun giudizio, né nel negativo né nel positivo, attendiamo notizie da parte della magistratura però mi pare che anche lì insomma qualcosa, non siamo noi meridionali che ci appropriamo dei fondi che abbiamo depauperato, depauperato eh, le casse dello Stato eh, con delle cattedrali nel deserto con investimenti sbagliati, con la mafia e quant'altro, ma anche il grande nord insomma vedete che si abbuffa, anch'essa partecipa alla spartizione di questa fetta di torta. Rientriamo un attimo, prima di passare a presentarvi due ospiti che ho in trasmissione, desideravo parlarvi di due sponsor, senza i quali questo programma non potrebbe andare in onda. Il primo, eh, lo dico con enfasi perché io adoro, come voi sapete, una città nella quale in questo momento sto vivendo, che ha delle peculiarità come dire, molto, molto belle, eh, peculiarità di carattere enogastronomico, di carattere industriale. se vogliamo, tra questi io tiro fuori uno dei fiori all'occhiello di questo paese che è Castelbuono ed è il latte Bergi attenzione, ehm, eh, chi vuole comprare del buon latte, vivere all'insegna della genuinità, del buon gusto, mh, con del gusto di altri tempi, vi ricordate quando i vostri genitori mungevano il, il latte direttamente dalla vacca e subito dopo vi arrivava a casa vostra fresco fresco di mungitura, beh succede la stessissima cosa, raggiungete in via Geraci, la strada che è Porta per girarci Sicolo, oltrepassando quindi Castelbuono, questa ehm, piccola azienda sta crescendo in maniera esponenziale ma in questo momento è piccola ma vi offre una, come dire, una crema di latte, un gusto veramente straordinario perché il foraggio è foraggio delle madonie quindi capite foraggio incontaminato. dopodiché vedete la fase della mungitura della spremitura e della pasturizzazione che è importante per, per i batteri che poi andrebbero giustamente a colpire i vostri intestini vedete questa fase qui, comprate il latte dalla produzione direttamente a casa vostra, quindi fresco di mungitura ma poi ragazzi c'è una vastissima gamma di yogurt, dallo yogurt bianco alla banana, ai frutti di bosco alla fragola, io vi consiglio di acquistarli perché quando lo gustate dite ma veramente senza pubblicità come quelle che si vede nei mass media nazionale che fanno buono, lo dice lo stesso coperchio, appena lo aprite, vi scatta su un mm, che buono che straordinario. Ricordate la Tebergi, non dimenticate questo nome perché è un'azienda che sta crescendo molto per qualità e per intensità di lavoro. Complimenti a questa azienda e volevo anche ringraziare la cooperativa ACP di Farinella in Gangi per questa cooperativa perché produce della carne genuina, formaggi genuini, lo trovate sulla tavola di tutti i giorni. Andate quindi in Via Nazionale 60 Gangi a CCP, eh, di farinella comprate la carne, qualsiasi tipo di carne perché se trovate l'agnello c'è, il capretto c'è, il maiale c'è, ma poi pensate fanno delle peculiarità che sono del tutto straordinarie, vi faccio un esempio il salame felino non è fatto con i gatti o con, con i leoni e si chiama così, hanno dato questo nome e poi ve lo spiegherà lui per quale motivo si chiama salame felino oppure il salame cacciatorino la salsiccia asciutta ragazzi da fare con l'uovo con la cipolletta, insomma sono delle cose particolari vi do un'ultima chicca, involtini di vitello involtini di maiale e poi fila del Pistacchio, il Pistacchio naturalmente di Bronta che è il number one a livello mondiale. Fatta questa premessa io mi fermerei un secondo se la regia eh, è disponibile, altrimenti passo a presentare gli ospiti, sì c'è il da la regia, a rientro parleremo di Castelbuono, del terzo eh, componente di questa campagna elettorale, devo dire all'insegna della, della, della, della tranquillità, tutto sommato, a parte qualche piccola defiance sul palco o di qualche scheggia impazzita, ma insomma tutto rientra poi nella normalità, nella normale dialettica politica che si svolge in un paese. Linea da regia. Tra pochi minuti saremo in onda con il dottor Tumminello e l'ingegner Antonio Capuana. CRM si sente e si vede. Avviso elettorale per i comuni del circondario tra cui Cefalù, Castelbuono, Palermo. Cefalura Madonie, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale denominata CRM Epiredio, informa che intende diffondere messaggi politici gratuiti a pagamento per le elezioni comunali fissate per il 6 e 7 maggio 2012. A tal fine informa altresì che presso la propria sede ubicata in Cefalu via San Vito numero 8, telefono 0921 423 456, fax 0921 92 32 89, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente. Le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici gratuiti a pagamento con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati. le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso ai suddetti spazi, quali autonomamente determinate da Cefalù Radio Madonie, CRM e Pirradio, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Allora, rieccoci rigorosamente in diretta, dopo che la regia vi ha lanciato alcuni consigli per gli acquisti, cosa che ho fatto anch'io, lo diceva un grande giornalista del, di Canale 5, adesso è passato alla RAI, insomma uno che ha fatto storia di giornalismo di levatura nazionale. Torniamo invece a Cefaduto, torniamo su CRM con i due personaggi che ho prima annunciato e sono il dottor eh, Antonio Tumminello, commercialista, candidato sindaco al Comune di Castelbuono e poi eh, con noi il designato assessore. e assessore, l'ingegner Antonio Capuana che è un tecnico che opera invece presso la struttura sanitaria del San Raffaele Giglio di Cefalù Grazie per essere qui intanto. Eh, prima di parlare con l'assessore lo mettiamo un attimo in stand by Parliamo col numero uno, cioè con eh, il dottor Tumminello, perché eh, desidero parlare prima con lui. Perché girando in lungo e largo dottor Tumminello, lei peraltro è un eh, dottore commercialista ha uno studio privato, ma esercita la sua professione da, anzi, la sua eh, eh, presso la sua opera presso gli enti locali, in alcuni enti locali dove cerca di mettere a posto il bilancio. Quello poi è insomma il suo lavoro vero e proprio, sbaglio? è il suo mestiere. Allora, dottor Tuminello, dobbiamo spiegare in maniera molto succinta perché la cosa che interessa di più è la sua candidatura al comune di Castelbuono. Cercheremo di capire com'è nata, eh, cosa eh, si prospetterà nel, nel futuro, nel caso lei dovesse, quali sono le cose che bisogna fare subito e cose invece mh, si possono, cose che si possono procrastinare nel tempo. ma la prima domanda che mi sorge è appunto perché lei è un dottor commercialista molta gente, poverina, non avendo il grado di istruzione, di cultura eh, nello specifico eh, non, non capisce cosa è questa tassa che i governi cominciano che il governo Monti sta cominciando a stravolgere, a cambiare cambiando anche denominazione, una volta i radici cioè l'imposta eh, sulla casa, adesso invece si chiama IMU, poi c'è una Tarsu non, non si capisce, sono animali di cosa stiamo parlando, ecco cos'è l'IMU dottor eh, Tominello e allora, la pregherei io... in termini non tecnici perché sennò no, la... se, è in termini molto, molto, molto diluiti innanzitutto io devo ringraziare la redazione, porgere un saluto e un saluto a tutti i radioascoltatori che ci seguono da queste vostre frequenze che mi hanno detto che sono tra le altre cose molto seguite noi eh, la ringraziamo, eh, ringraziamo il pubblico io... che ci segue io devo dire, lei ha detto bene, faccio il commercialista, ho uno studio eh, ma come sa mi occupo prevalentemente, quasi assolutamente di enti locali tra le altre cose faccio anche il responsabile finanziario in un comune quindi sono problematiche che vivo da tutti e due i lati e l'IMU è, lo diciamo subito, la nuova imposta municipale sugli immobili sostituisce lici, era stata prevista già eh, con una un'entrata nel 2014, è stata anticipata per i noti problemi del bilancio che ha lo Stato dal governo Monti. Questa imposta certamente va verso quella che era un po' lo spirito della Lega, di questo federalismo accentuato dove i comuni debbono non solo ora provvedere con eh, le entrate, quanto di più entrate proprie e meno trasferimenti da parte dello Stato, ma la cosa che la gente deve sapere è che una parte di questa IMU andrà allo Stato, e che, è la cosa, che è la cosa ancora più antipatica, non tutti i soldi che verranno incassati del, dal Comune resteranno nelle casse del Comune. ma la tragedia credo un po' per tutti noi devo dire, perché chi di noi non ha un immobile devo dire, oltre magari la prima abitazione nel caso nostro di Castelbuono la situazione ancora è particolare perché a Castelbuono c'è l'abitudine anche della seconda casa come in molte zone delle Madonie e eh, andrà a colpire pesantemente i poveri concittadini in questo caso contribuenti perché io ho fatto una Simulazione: l'altro giorno chi in un'abitazione, in una seconda abitazione, l'anno scorso pagava 250 euro nel caso nostro di Castelbuono andrà a pagare più di 500 euro con queste aliquote base che ha messo il governo, ha messo. una un'aliquota del 4 per 1000 sulla prima casa e un'aliquota del 7,6 per 1000 sulla seconda casa. Ecco, io direi di fermarci qui perché se ci addentriamo allora. poi nei meandri della legge non ne usciamo più. Invece la Tarsu molto succintamente La Tarsu in invece nello. per quest'anno rimarrà Tarsu, ma il prossimo anno cambierà anche questa eh, il nome ancora non è stato detto, non è stata battezzata. già si sa che aumenterà il prelievo fiscale nei confronti dei concittadini, dei contribuenti in genere, dovrebbe chiamarsi res, una sorta di eh, raccolta e servizi, perché dovrebbe mettere dentro una parte che dovrebbe poter coprire le spese generali. Anche in quel caso aumenterà, purtroppo. mi pare che questa volta si, si farà in base ai metri quadri della casa o invece eh, è da ancora, questa voce. ancora oggi è in base ai metri quadri c'erano dei comuni che avevano applicato la TIA che è qualcosa di diverso, la TIA 1, la TIA 2 che poteva sostituire la Tarsu poteva privilegiare alcuni aspetti numerici di produzione e quant'altro ma la Tarsu è, rimane sempre in base ai metri quadri Eh, l'arresto porterà con sé una quota invece legata ai servizi generali che eroga il comune dalla pubblica illuminazione ad altre cose per dirne alcune insomma non c'è molto da stare allegri insomma, chi pensava di risparmiare qualche soldino lasciarlo ai nipoti o i propri figli mi sa tanto che il futuro diceva un famoso personaggio storico tiramennanzi perché insomma non c'è niente da guardare c'è soltanto da soffrire Torniamo un attimo invece a quello che era il, ehm, il titolo di questo tema, eh, quindi elezioni comunali a Castelbono, eh, tre candidati, abbiamo ascoltato i primi due, devo dire che molto chiare su quello che c'è da fare, su quello che è stato fatto, su quello che non è stato fatto, ma ehm, visto che lei è un addetto ai lavori, e si occupa molto di finanza in senso, in senso generale come tecnico quindi entra pieno a pieno titolo in quello che può essere il bilancio lo citavo prima lei, dello Stato e invece io mh, la domanda gliela pongo per quanto attiene il bilancio del Comune le spiego perché mh, batto sempre su questo chiodo perché la gente non riesce ancora a capire se il, il Comune di Castelbuono ha un bilancio positivo. B ha un bilancio negativo. C dicono no sulla carta il bilancio non è disastroso però eh, bisognerebbe recuperare dei forti a credito. Allora io le chiedo in un unica domanda sto benedetto bilancio si può sapere come è di Buono? È negativo, in passivo è attivo ma sulla carta come siamo messi? Ma guardi io mi piace parlare con dei dati che sono certi e visibili sotto gli occhi di tutti. Il bilancio del comune di Castelbuono eh, crea problemi ai nostri contribuenti che non riesce a derogare determinati servizi. Eh, non riusciamo dico, a garantire la mensa scolastica, l'anno scorso l'abbiamo visto. è partita in ritardo e finirà in anticipo, non riusciamo ad acquistare i pulmini per il trasporto degli alunni che sono un servizio essenziale, non riusciamo a pagare i nostri fornitori né per la spesa corrente né per la spesa in conto capitale, quello in conto investimenti poi non ne parliamo. La Potremmo interare anche Aspetta, nel tecnicismo. Me la prego di parlare, non in tecnocrate cos'è il conto no, capitale, modo... cos'è, perché se no ecco, ci segue poi... in, La spesa corrente è quella per le spese ordinarie, quella in conto capitale è la spesa per gli investimenti. Ah, ecco. se io voglio realizzare la casa comunale o il palazzo failla o delle strade o dei parcheggi, invece quella corrente è quella che serve per pagare gli stipendi per pagare le, le bollette le forniture di carta tutto quello che serve nell'esercizio corrente, Bene. abbiamo questi esempi davanti, davanti gli occhi, certamente lei capisce che se uno non riesce a pagare un problema c'è chi chi ha i soldi Paga, paga regolarmente, acquista quello che vuole acquistare, non ha difficoltà. Ora io vorrei evitare che, un po' come con Berlusconi o qualcuno prima, quando dicevano no l'Italia non ha nessun problema, non abbiamo problemi di deficit, di bilancio, di cosa. Salvo poi, la, scoprire, ecco, salvo poi scoprire che invece <ride> siamo dovuti arrivare a correre ai ripari con un governo tecnico di alto profilo, quale può essere quello Monti, ma che certamente sta strigliando bene gli, i nostri contribuenti, cioè ha messo tutte e due le mani nelle tasche degli italiani per togliere quel poco che ancora era rimasto dopo che già il potere di acquisto, lo sappiamo tutti, con il problema euro e quant'altro si era notevolmente ridotto. Oggi sappiamo che le nostre famiglie, che ha uno stipendio medio, fatica ad arrivare appena a fine mese pensi ecco un po' che non c'è nessuno stipendio chi, chi non, non ha nessuno futuro. stipendio, l'ho detto l'altra sera, è drammatico perché come nel caso nostro che ci sono belle maestranze artigiani, edili altri che non lavorano da, da mesi là diventa ancora più drammatico perché ho detto proprio in una di queste occasioni dico chi ancora ha uno stipendio stringe un po' la cinghia e riesce ad arrivare comunque a fine mese chi invece lavora un giorno sì e una settimana no eh, diventa il drammatico diventa quindi drammatico. Il, il, uh, il sistema bilancio quindi del del il sistema Sistono bilancio è... è sicuramente un sistema che ormai è in difficoltà È e in difficoltà assoluta. Io ho portato un altro esempio, quando raccontano che il comune ha un avanzo di amministrazione. Io lo semplifico il ragionamento: l'avanzo tradotto in siciliano vuol dire che una l'avanza i sordi, no? Non è che non ce li ha materialmente, li, li dovrebbe avere. certo, siccome i nostri concittadini di Castelbuono sono persone che non restano a dare mai allora mi verrebbe il dubbio se quelle entrate forse non sono un tantino fantasiose come quelle del recupero dell'evasione scriviamo che dobbiamo recuperare 300.000 euro poi ne recuperiamo 7.000 forse allora eh, questo diventa drammatico. la verità è che tra questo pseudo avanzo e la cassa quella che proprio uno un tira tiro cascione, tranne un cascione, tra un cascione sordo si in cennet, tant'è vero che andiamo in anticipazione di tesoreria con il Banco di Sicilia che l'anno scorso ci ha dovuto anticipare materialmente i soldini pagandoci e facendoci pagare circa 15-16 mila euro di interessi per poter noi pagare quello che è necessario. Quindi, se ho ben capito, mh, mi perdoni se sbaglio, mi corregga. Allora, sulla carta si dice che il Comune avanzerebbe, avrebbe dei crediti nei confronti dei concittadini. D'altra parte lei dice, a me risulta che i miei concittadini pagano fino all'ultimo, non, non c'è nessuna evasione di così macroscopico interesse. Eh, però c'è un discorso, come mai se noi avanziamo, si va al Banco di Sicilia a farci fare il prestito che poi ci costa 16 mila euro di interessi attivi? Punto interrogativo. Ci fermiamo un attimo qui. Le chiedo allora, la prima domanda mi sorge spontanea. Visto che c'è questa situazione eh, di eh, un po' di precarietà, chiamiamola così, non, non quantifichiamola, eh, nel momento nel quale lei va a sedersi nello schermo più alto, cioè eh, va ad assumere l'incarico di primo cittadino di Castelbuono, come pensa di risolvere questo problema, visto ah, che c'è una depressione economica paurosa? B, che c'è una sofferenza lavorativa, soprattutto uh, quello che lei faceva facendo prima, cioè gli artigiani, i commercianti che sono senza stipendi, quindi devono lavorare con le proprie braccia e la propria intelligenza. E visto quello che sta succedendo in nel mondo, come pensa di risolvere il problema bilancio del comune? Dove metterebbe le mani dei. No, non mi dica nelle tasche dei Castelbonesi? <ride> Prego, <ride> no io, io credo che noi dobbiamo intervenire come sempre con il buon senso. Mm. l'abbiamo detto noi vogliamo e abbiamo messo su una squadra proprio in tal senso non è solo Antonio Tumminello, dico ma è la squadra nella sua interezza che deve funzionare per un governo delle cose possibili cioè non possiamo come si suol dire non dobbiamo per senso di responsabilità promettere la luna dico a nessuno e non possiamo continuare un po' con questa storiella che ci confrontiamo con il mondo, perché penseremmo di iniziare a confrontarci con i nostri concittadini. Con i nostri concittadini riteniamo che dobbiamo parlarne insieme. io La situazione fiscale, come parlavamo poc'anzi, noi scriveremo, lo abbiamo già pensato nel programma, glielo anticipo qua in trasmissione, che è necessario istituire una consulta per le politiche fiscali. cioè in modo tale che la gente si renda conto e che là si possa avere equità nel prelievo. Noi non diciamo di eh, pagare tutti per pagare meno, noi diciamo una cosa fondamentale, far pagare di più a chi più può pagare, perché credo che oggi sia fondamentale questo. Una società si misura con l'attenzione che riesce a dare ai più deboli, non a quelli che sono più forti, più radicati, cioè è fondamentale questo, allora una politica fiscale che possa tener conto di quelle che sono le necessità dei nostri concittadini delle fasce più deboli, quindi senza appesantirle in modo tale che questo ecco, possa permettere anche di accrescere i consumi. Per quanto riguarda invece l'intervento che vogliamo fare sul bilancio, noi abbiamo già iniziato l'anno scorso, abbiamo evitato che il comune di Castelbuono accendesse circa un altro milione eh, di euro di mutui, capisce bene che bisogna evitare ogni forma di indebitamento se non quella strettamente necessaria per... potere eh, compartecipare in minima misura ad interventi e lavori pubblici importanti e necessari ma anche sui lavori pubblici riteniamo che sia importante procedere a una scrematura innanzitutto puntare molto sulle piccole opere infrastrutturali che creano lavoro nel tessuto nostro eh, castelbuonese, quindi su piccoli interventi. Seconda cosa, sulle cose necessarie, utili, noi abbiamo certamente la necessità di intervenire eh, riportando eh, oggi un, un, del, alcuni argomenti al centro dell'attenzione, non è stato affrontato quello del traffico, io ho avuto lo stesso problema qua a Cefalù per parcheggiare... Si anche torneremo tra e poco perché mi sta particolarmente ecco a cuore, l'ho chiesto anche agli altri due quindi... L'edilizia, desidero... dobbiamo sbloccare l'edilizia, noi dobbiamo ripartire da quelli che sono i fondamentali I volani, della nostra economia e i fondamentali della nostra economia sono l'edilizia per per l'indotto che crea con tutto l'artigianato e la produzione di qualità abbiamo avuto l'esempio Fiasconaro potremmo e dobbiamo avere altri esempi importanti lei parlava dell'azienda Bergi potremmo parlare di varie aziende che evito di Anche parlarne per dire per, dico, dobbiamo ripartire dico, dalla, dalla produzione artigianale ma certamente dobbiamo ripartire da quell'enorme risorsa che per noi è il nostro ambiente naturale, la no, il nostro bosco devo dire che può creare anche là opportunità importanti. Dottor Turminello io la invito a essere più stringato ma non perché non voglio farla <ride> parlare perché se no poi non abbiamo più tempo per spaziare su altri argomenti come per esempio il traffico oppure il mercato rionale ne parleremo tra poco, il teatro comunale, la sanità a Castelbono è tanta, perché non è soltanto di Castelbono ma è di tutto interesse del, dell'Interland e delle Madonie perché sono un po' distanti a parte le pedalie e la parte Sud della, della, del cefaludese, per il resto il Pollina, Castelbuono eh, e San Mauro Castelverde distano 40 passa chilometri prima di arrivare al più vicino Pronto Soccorso, quindi è un argomento molto eh, particolare. Torneremo sull'argomento e parleremo anche di una provocazione che eh, un, eh, i suoi eh, antagonisti politici hanno fatto dal proscenio delle, dei vostri comizi, attaccandola eh, su un argomento che... Eh, che lei ritiene molto, molto da attenzionare che è quello degli articolisti c'è stato secondo me un fraintendimento però eh, lei su questo è stato molto attaccato come se le avesse promesso che non appena arrivato a fare, a, sul soglio di, della sindacatura avrebbe sistemato sicuramente tutti, io non l'ho percepito così però poi lo chiederò anche a lei per chiarire meglio perché da, da tutte le parti sono piovute delle critiche non si scherza con, con gli articolisti, non si possono sistemare gli articolisti perché mancano determinate caratteristiche Io sto qua a dirglielo io quali sono le caratteristiche che mancano, ma poi lei penso lo sappia molto meglio di me. Desideravo farle chiarire questo concetto perché mi sembrava giusto e doveroso, cosa ho fatto anche con Norata e anche con il suo eh, antagonista, l'avvocato Polizzotto. Ci fermiamo per pochissimi secondi, così lei prende respiro, ci concentriamo con eh, le altre informazioni. Intanto io volevo informare i nostri amici radioascoltatori che. visto che si parla di tasse di Imo, di Ici, di, di Tarso e quant'altro bene, c'è una possibilità per tagliare drasticamente la bolletta della luce, bisogna fare soltanto due operazioni, la prima vi recate presso questa azienda che è allocata, pensate, in via Ugola Malfa 61 a Casteldaccia, l'azienda si chiama Medielettra e o chiamate il numero verde 800111341 perché vi do questa indicazione Medielettra, pensate, è l'azienda leader nel settore in tutta Italia, dopo l'Enel viene questa azienda, con il sistema su un power, vi mette nelle condizioni di tagliare drasticamente la bolletta della luce, vi, vi arrivano i tecnici a casa vostra e fanno il preventivo vi installano i cosiddetti fotovoltaici cosa sono? Sono i pannelli solari e ragazzi, entro vent'anni avete due cose, la bolletta sgravata e poi in più potete riprendere i soldini piano piano perché produ se producete elettricità maggiore di quella che vi serve lei ve la rimborsa nell'arco dei vent'anni allora, vi dico, vi dico ancora medie lettere di badalamenti, vi auguro la Malfa 61 a Casteldaccio, il numero verde per informazioni per avere i tecnici a casa vostra per farvi un primo preventivo del tutto gratuito è 800111341 Torniamo, ahimè, a Castelbuono per nostra fortuna perché anche lì c'è un'azienda, la terza azienda per importanza, è la 2M Porte. Di cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di un'azienda che pensate per andarla a trovare, per avere un preventivo, dovete telefonare prima perché è talmente oberata di impegni che non può darvi retta. Allora, chiamate prima allo 0921 677012. Porte che arredano, ed è vero. Allora, l'esposizione in via Cabur 74. La produzione di che dovete andare è incontrata a San Calogero. Allora, se volete acquistare le porte già belle formate. e quant'altro, vi do una notizia, una chicca per tutte, le porte in rovere massiccio pensate soltanto a 600 euro, incluso il in montaggio, poi abbiamo le porte fuori misura, ma non solo, volete rendervi la vostra casa con gli immobili di vostro gradimento, portate dei progettini e la 2M porte vi farà crescere sotto i vostri occhi, la stanza da letto la camera, il soggiorno, tutto quello che vi serve gli armadi, gli infissi esterni, quelli interni poi le maniglie, c'è una vastissima gamma, cosa dirvi di più, www2 mporteit così capite di cosa vi sto parlando, poi chiamatevi, ripeto, 0921 677012 fissatevi l'appuntamento recatevi da 2M porte le porte che arredano a Castelbuono in contrada San Calogero e vi auguro di godervi la vostra casa con le porte 2M ci fermiamo ancora per un secondo do la linea alla regia per una brevissima pausa musicale al rientro riprendiamo questa conversation Eh, di, eh, di politica ehm, eh, locale, di politica castelbonese con due personaggi, vi dicevo prima ve lo ricordo il dottor Antonio Terminello che è un dottore commercialista e l'ingegnere invece Antonio Capuana che presta la sua opera presso il San Raffaele Giglio di Cefalù linea della regia non agitarti resta immobile. non agitarti Resta immobile. Puoi metterci anni e guardare ogni cosa che affonda nelle sabbie mobili si perde. sabbie mobili penso spesso che potrei farlo andare via di punto in bianco così altra città, altro stato potrei se avessi il coraggio ho un orizzonte limitato è follia stare qua nel miraggio che basti essere capaci quanti ne ho visti scavalcarmi rampolli, rapaci, raccomandati quanti ne ho visti fare viaggi e dopo non tornare, restare, spaccare, affermarsi qui non c'è il mito di chi si è fatto da solo perché chi si è fatto da solo di solito è corrotto se sei un ragazzo ambizionato In un sistema corrotto Non puoi fare il botto e non uscirne più sporco Nessuno lascia le poltrone niente si muove Nessuno osa e nessuno dà un'occasione Impantanati in queste sabbie mobili Sti muore comodi Lo stato spreca i migliori uomini Non agitarti Resta immobile Puoi metterci anni me E guardare ogni cosa che affonda Le sabbie mobili Si pensi Le sabbie mobili Parto dal principio, io della scuola ricordo un ficus Cioè la pianta che aveva il preside in ufficio Vale più il mio testo letto in diretta da Linus Il paese è un virus, una paralisi da Come prima più di prima Madonna potrebbe essere mia nonna a 50 anni ancora pecorina È nulla come la storia infinita Come la mummia che si sveglia e torna in vita Puzza di muffa The beautiful people, the beautiful people La bella gente pratica il cannibalismo Sta di già visto come un film di cui capisci la fine Già dall'inizio I vecchi stanno al potere, non vanno all'ospizio Senti TV sta per music television Vorremmo più video e meno reality e fiction Sono pesante apposta come chi fa sumo Tu fai musica che piace a tanti e non fai pazzire nessuno Non agitarti, resta immobile Puoi metterci anni e guardare ogni cosa che affonda Nelle sabbie mobili Sì, versi Nelle sabbie mobili Niente di nuovo, niente di che, quel rapper che ti piace non dice niente di sé, solo cliché, attacca il premier come se quando cadrà il premier vincerà il bene, se non ci fosse di che parlerebbe, chi comanda è lì da sempre, non si elegge con il voto e prende decisioni senza cuore, senza quorum, e se tornassi indietro io lo rifarei, il mio incubo era fare la vita dei miei, sì quella vita strizzata in otto ore compressa, la sera sei stanco e c'hai mal di testa compressa, fuori onde il direttore dice che ho ragione, ma non Non ci crede, come chi brinda ma poi non beve, non prendere la bufala che tanto non è bufala, è una bufala, è una chance di andartene fra, usala, se riesci sei un genio, se fallisci sei uno zero e se fai quello che fanno gli altri rischi di meno, quindi no. Mi ricordo che sto ascoltando eh, CRM Radio, vi ricordo che il programma che sta andando in onda è eh, Carta e Penna, condotto da Filippo Gloroso uh, alla console c'è sempre lui il mio Raul Bova, e poi i due ospiti che abbiamo in studio, il dottor Tuminello, ve lo ricordo, candidato sindaco a Castelbono, commercialista, invece alla mia destra c'è l'ingegner uh, Antonio Cabuana, che è l'assessore designato ai lavori pubblici. Allora... Passo subito la parola intanto per la risposta, riformulo la domanda perché chi si fosse messo in ascolto in questo momento non capirebbe, se no la domanda è la seguente, e, mh, durante la campagna elettorale dagli, mh, dai prosceni, dai, dai, dai palchi dove fatti i comizi qualcuno ha detto che lei aveva promesso che nel caso in cui fosse stato eletto sindaco di Castelbono avrebbe messo mani ai ragazzi che sono entrati con l'ex articolo, quindi gli articolisti, l'ex articolo 21 mi pare se non erro, mi correga se sbaglio. 23. No, ecco, vedi, è una questione di numeri io con i numeri non ci vado molto d'accordo poi sa, alle mie vere grande età qualche lapsus può sempre succedere chiedo bene di questo ma il, il, il contenuto è di ben altra natura non è numerica ma è eh, come dire, più umana Questi ragazzi che sono stati, sono dei precari tutto sommato, che presso la loro opera fanno anche degli straordinari, lo dicevate tutte e tre durante i comizi, però eh, c'è stato qualcuno dei suoi antagonisti che l'ha accusata di aver promesso delle cose che non si possono mantenere. Lei ha, ha recitato testualmente che avrebbe messo mani a sistemare gli ex articolisti o il discorso era invece di un'altra natura? Prego. Allora, eh, purtroppo in questa campagna elettorale noi, non solo io come candidato sindaco, ma come squadra, subiamo attacchi da, un po', da, da tanti fronti, devo dire, qualcuno anche un po' improvvisato e non veritiero. Io ho detto, e eh, questo è una cosa che confermo, che il vero patrimonio del comune sono le risorse umane. Noi al comune abbiamo oggi 42 dipendenti del ruolo e 115 contrattisti. Questi contrattisti, ben ricordava lei, hanno iniziato il loro cammino con le cooperative ex articolo 23, contrattualizzati e stabilizzati poi con questi contratti a tempo determinato. Io ho detto nel mio comizio che proprio perché considero questo un patrimonio del Comune è, va attenzionato, va sicuramente messo come primo punto tra le cose da fare. Infatti quando abbiamo parlato di mettere su un Governo Per le emergenze, ampio anche come convergenze, come si è alla fine definito il nostro programma, il nostro progetto? Lei sa che noi, diversamente da qualcun altro, abbiamo già presentato alla squadra di governo e i consiglieri comunali, tutti, quindi si capisce che non è e non può essere un governo di parte. E allora. proprio per questa, questa emergenza che consideriamo quella del lavoro la riteniamo tale anche per il personale precario e ho detto io noi faremo con impegno però io tra le altre cose lei dice dottore commercialista ma mi chiamano ragioniere perché quando sono al comune faccio il opesa, comune. No, faccio il opesa. ragioniere perché proprio quindi a me piace anche il termine di ragionare e ragionare sui numeri Ho detto noi ci impegneremo per far sì che la gente abbia delle certezze nella propria vita, seguendo pedissequamente quello che il governo regionale con quella legge che noi sappiamo che è del 29 dicembre del 2010 e che invece l'amministrazione attuale non ha attenzionato, lei tenga conto che l'altra volta è arrivata in consiglio comunale Questa problematica sollevata sempre da noi con un foglio in bianco, senza portarci i conti, senza capire se si può fare, quanto si può fare, se si può fare per 30, per 40, per 20, per 100. Dico, allora noi abbiamo l'obbligo morale di intervenire, non possiamo considerarli un peso, non lo sono, non lo possono essere, come qualcuno dice. ma e non possiamo considerare il comune uno stipendificio, dobbiamo invece considerare ecco, questo patrimonio fondamentale per far sì che l'azienda comune, che è la prima azienda sul territorio, per numero di dipendenti certamente, ma anche probabilmente, non so i conti di tutte le aziende, oggi ce ne sono alcune anche consistenti, ma per un volume di 9 milioni di euro che smuove tra stipendi, spese, investimenti e quant'altro, certamente attenzione. Allora quel patrimonio che sono i, le persone che oggi lavorano non possono continuare a lavorare così. Noi dobbiamo cercare di dare la nostra grande professionalità, la nostra grande responsabilità prima di tutto per allora metterla a disposizione anche loro. Vede, io ho parlato, della, l'ho detto in consiglio comunale, non l'ho detto in piazza, quella sera quando abbiamo parlato dell'argomento che la dotazione organica stavano previsti già innanzitutto i posti Seguendo quello che è la normativa attuale, e la normativa attuale, lo dico, lo dico con chiarezza, o anche eh, gli atti che abbiamo messo, permette di poter ampliare la dotazione organica per prevedere un futuro inserimento. Certo, questo l'ho ribadito io, ma l'ha ribadito la cosa che mi piace dire la dottoressa De Liberti, nostra compaesana, che è il direttore regionale dell'Agenzia per l'Impiego, quella che si occupa del, dei precari. Noi per fortuna non abbiamo più LSU al nostro comune, qualcuno pensa che ancora ce li abbiamo, ma non ne abbiamo più. LSU abbiamo tutto personale contrattualizzato. due anni fa era successo quasi uno spauracchio che non si potevano rinnovare i contratti a tempo determinato, li ho rassicurati in quell'occasione, siamo riusciti con questo ulteriore approfondimento che è doveroso, non è un optional, che è doveroso sulle problematiche. Certo, sappiamo, lo dissi quella sera anche in comizio, che la Corte dei Conti è intervenuta in questi mesi iniziando a mettere degli ulteriori paletti, però teniamo conto di una cosa, noi abbiamo la norma, abbiamo il dettato normativo, abbiamo il forte interessamento anche della regione Abbiamo la Corte dei Conti che possibilmente su alcune cose dissente, ma noi su questo dobbiamo ragionare, ragionare fino in fondo per trovare le soluzioni possibili. grazie della risposta penso che sia stata chiara cioè lei non ha detto non appena io divento sindaco chiappo sti ragazzi li metto lì a tempo indeterminato li formo li faccio partire non ci sono problemi se il caso se le circostanze se le leggi se il bilancio se tante cose lo consentano e convergono in senso positivo sarà possibile dare una mano a questa gente cioè valorizzare questa eh, come dire prospettiva umana che abbiamo davanti che in questo momento non è stata valorizzata ma non per colpa di qualcuno perché i fatti continuano contingenti sono quelli, ma se si dovesse presentare una situazione leggermente migliore rispetto a quella che attualmente abbiamo, sicuramente c'è da attenzionarli e quindi dare maggiore sicurezza e tranquillità per il loro futuro. Questo è il no, messaggio. No, ma le aggiungo un'altra cosa: un impegno nostro è quello di far sì che i parametri, noi abbiamo dei parametri di riferimento, quale può essere la spesa del personale, quale può essere il patto di stabilità. Allora La spesa del personale che noi abbiamo oggi intorno al 52-53% è un impegno nostro ricondurla all'interno dell'alveo del 50% e là ci sono delle misure correttive che, sono, che si possono benissimo fare. e che è necessario fare per permettere poi la realizzazione dei passi successivi. Una battuta eh, molto stringata, dottor Turminello, la invito a essere non politico in questo caso, ma tecnico. I tecnici vanno sui numeri, quindi sono eh, più stringati rispetto a chi è abituato ad avere rapporti più umanistici dal punto di vista di formazione culturale. Ehm, lei citava poc'anzi il piano di stabilità. Spesso e volentieri noi comuni mortali lo sentiamo nominare sia dai mass media nazionali anche dagli addetti ai lavori, quindi sindaci, assessori e quant'altro. Cos'è questo benedetto patto di stabilità e in che cosa consiste? Allora, questo patto di stabilità che non è per nulla nuovo, è qualcosa che abbiamo ormai da diversi anni e sul quale forse l'amministrazione precedente non ha prestato la dovuta eh, attenzione. È un vincolo che il legislatore pone per evitare che le spese degli enti locali possono sbordare determinati limiti e quindi si fa riferimento delle spese del passato cercando di tenere la spesa sotto controllo. Chiarissima, la stessa cosa per farlo capire alle persone un po' più anziane che magari non riescono a capire il concetto meglio, non perché siano stupidi ma perché insomma beh, oggettivamente non è possibile, è come quando il genitore dà una decade mensile o settimanale al figliolo e dice io ti do 10 euro alla settimana, non puoi andare oltre perché se tu finisci i soldi giovedì, io fino a lunedì prossimo non ti do una questo sarebbe il patto di stabilità per essere più chiaro mo, in modo molto semplicissimo sì, però diciamo che rende l'idea dottor Trumelo la stop un secondo è un pessimo termine non stoppo nessuno la, la metto un attimo in standby cioè ascolti un attimo Quello che ha da dire invece il suo eh, assessore designato ai lavori pubblici, lui è un ingegnere, un tecnico come lei in un altro settore eh, che l'ingegnere Antonio Capuano in questo momento eh, presta la sua opera e eh, devo dire in maniera egregia con competenza e pertinenza all'istituto eh, San Raffaele Giglio che è il nostro nosocomio eh, dove tutti facciamo riferimento per le patologie che purtroppo ahimè, ci colpiscono nel quotidiano. Ingegner Capuana, lei ha un sgraditissimo assessorato che è quello ai lavori pubblici, lei andrà a impattare con l'antimafia, andrà a impattare con, con delle situazioni che nel passato hanno visto anche altri comuni sciolti per queste motivazioni, cioè eh, gare d'appalto eccetera eccetera, quindi è molto complicata come, come assessorato. Um, Castelbuono vive, lo diceva prima il suo candidato sindaco, un momento di eh, stand by per quanto attiene l'edilizia è un volano che nel tempo passato ha consentito a Castelbuono di crescere in maniera esponenziale Le ha trovato già um, circoscritto delle aree dove potrebbe, usiamo il condizionale, ripartire il volano dell'edilizia a Castelbuono Ingegner eh, Capuana, prego Buongiorno a tutti, ai radioascoltatori, saluto l'amico Filippo con, eh, con cui mi complimento per eh, quello che ho visto fare in, questa, eh, breve, eh, in questo breve arco di mattinata. Allora, andiamo eh, subito al tema. Antonio credo che abbia eh, formato una squadra, mi riferisco ad Antonio Tumminello candidato sindaco, che eh, punta eh, sulle eh, competenze di ognuno di noi. Quando parliamo di lavori pubblici, eh, mi rifaccio alla sua domanda, sicuramente io non, non mi scoraggio a fronte del, delle gare dell'antimafia dell perché quello che faccio giornalmente in ospedale, per quello che concerne i lavori pubblici, mi occupo eh, di gare pertanto eh, sarebbe diciamo in eh, continuità eh, l'azione da assessore con quello che eh, giornalmente eh, faccio eh, sicuramente dobbiamo puntare sulla eh, competenza e eh, soprattutto in questi periodi di ristrettezza eh, economica non possiamo fare A meno. Proprio per eh, questi motivi, eh, noi abbiamo scelto Antonio, candidato sindaco, in quanto persona competente e eh, conoscitore a 360 gradi della eh, materia eh, comunale. Riguardo invece alla seconda domanda che lei mi faceva eh, relativamente alla eh, mia idea o alla eh, nostra eh, idea di sviluppo, intanto voglio fare subito una precisazione. Eh, L'idea non è solo mia, eh, l'approccio nostro a, alla politica è ehm, in maniera, diciamo, non, non la vediamo in maniera settica. Noi vogliamo eh, formare quelle eh, consulte di cui poc'anzi parlava eh, Antonio che eh, ci guidano nel nostro agire quotidiano da amministratori se dovessimo avere la fortuna di venire eh, eletti. Allora, eh, pensiamo di eh, puntare eh, il dito sulle varianti al piano regolatore. Nel 2006 il comune, l'attuale amministrazione ha avviato la pratica per eh, la variante alla zona CS3, eh, dove attualmente si può edificare con un lotto minimo di 10.000 m2. La variante eh, dovrebbe essere pronta a giorni e dovrebbe portare il lotto minimo di edificabilità a 2.000 eh, m2. Questo ritengo che sia un eh, valido eh, volano di sviluppo per l'attività eh, edilizia artigianale di Castelbuono Poco fa eh, lei accennava eh, anche alle energie rinnovabili, ebbene abbiamo un decreto ministeriale che eh, impone a chi fa una nuova casa di eh, installare dei pannelli solari per la produzione eh, dell'acqua calda sanitaria, almeno il 50% del fabbisogno idrico di una famiglia deve essere eh, prodotto da pannelli eh, solari. Anche lì vorremmo puntare un poco eh, l'attenzione, Per eh, creare quelle condizioni di sviluppo delle imprese me, medio-piccole, eh, che eh, sono il fulcro dell'economia dell eh, castelbonese. E poi abbiamo eh, sicuramente eh, da valorizzare il piano particolareggiato del centro storico dove per, per adesso non riusciamo a vivere eh, il centro storico bene in quanto abbiamo dei singoli fabbricati eh, che non garantiscono le condizioni eh, di eh, buona vivibilità dell'ambiente ca eh, casalingo. E quindi, col piano particolareggiato, ci sarebbe l'opportunità di aggregare due o più fabbricati in modo tale a garantire quella dotazione minima di, in termini di metri quadri che consenta al nucleo familiare di vivere eh, con comodità e non privilegiare le zone periurbane eh, a svantaggio del centro storico. Altra variante, e eh, chiudo subito, con eh, è quella del piano eh, regolatore per eh, la zona eh, artigianale. Lì abbiamo assistito a dei proclami dell'attuale amministrazione, addirittura si sono assegnati i lotti in via provvisoria, però ricordo a tutti gli artigiani, me ne duole, che eh, l'assegnazione definitiva dei lotti può farsi solamente nel momento in cui verrà approvata la variante eh, al piano del regolatore della zona artigianale. Quindi anche lì abbiamo delle lungaggini burocratiche. Grazie. ingegnere Tumminello, esaustivo veloce ingegnere Capuana eh, Capuana scusi Tumminello, ho, ho fatto uno scambio di persone eh, no lui è il dottor è il dottor Tumminello e lei invece è l'ingegnere Capuana beh sai la mia veneranda età l'ho detto prima i neuroni cominciano a falsificare il mio modus parlandi eh, allora torniamo un attimo ad essere seri perché io Giro sempre eh, tra gli artigiani, tra i commerciali, tra i baristi, sapete che frequento molto la piazza e l'altro giorno io ho sempre pensato a questa cosa ma l'ho esternata esclusivamente l'altro giorno al candidato sindaco eh, Norata, mentre mi riservo di farlo oggi sia al sindaco ma soprattutto all'ingegnere eh, Capuana. dunque eh, per un, il volano di sviluppo ancora maggiore di Castelbuono perché è il fulcro delle Madonie è Castelbuono tutti i servizi si svolgono a parte Cefalù poi abbiamo altri tipi di servizi ma per la, mh, una maggiore crescita visto che mh, durante la puntata eh, dove lei ha partecipato tra una notizia e l'altra del mio eh, direttore responsabile eh, Lombardo eh, qualche domenica fa eh, insieme a Sgarbi si parlava del non dell'Europa ma degli Stati Uniti <ride> delle Madonie Le, C'era c'è stato anche il suo. Uh... c'era anche Leoprizzotto, sì. Il quale sì, sì, sì, era d'accordo che questo si facesse, siamo d'accordo tutti perché l'unione fa la forza, ed è fuori di dubbio. Ma c'è un aspetto e questo riguarda forse più i lavori pubblici. Ci potrebbe essere eh, ingegner Capuana un interessamento da parte di Castelbono a creare mh, quella anzi a mh, finire definitivamente quella tranche di strada che manca per collegarci con un altro comune No no, A parte Petraria sul versante Riccia da quell'altra parte ma anche con San Mauro perché capite bene che visto che sono paesi demograficamente eh, depauperati, non ci sono più eh, alcuni eh, artigiani come i calzolai per esempio, eh, come alcuni falegnami per esempio, ma non, non si può pensare anche a uno sviluppo intercomunale con questa strada mancante una con Petraria l'altra con, con San Mauro. Qual è il suo pensiero da questo punto di vista? Io eh, ritengo che questo progetto eh, sia notevolmente ambizioso e, e credo che eh, voli un po' eh, sulla eh, testa dell'amministrazione locale di un eh, comune pur grande quale quello di Castelbuono. Sicuramente oggi vediamo un'assenza di eh, regia nello sviluppo eh, del nostro eh, comune. Quando pensiamo alla strada che dovrebbe collegare San Mauro a Castelbuono, quindi la Anche strada Cassanisa, o la sì. strada, oggi là stiamo eh, vivendo um, qualcosa di particolare in merito all'impianto di compostaggio ubicato in contrada Cassanisa, Che sta eh, forzando il flusso viario, di quel diciamo è quasi una trazzera eh, con gli autocompattatori del, dell'immondizia. Quindi eh, se eh, dobbiamo eh, privilegiare eh, il collegamento con un altro comune, sicuramente dovremmo eh, frenare le ambizioni di sviluppo di altri settori che eh, riguardano altre, eh, altri business di eh, sviluppo, che non è quello turistico, quello artigianale, ma quello dei rifiuti. In tal senso. Eh, ne approfitto, noi non siamo contro l'impianto di compostaggio perché sono stato eh, beccato un poco eh, in un comizio elettorale ma eh, vogliamo capire bene eh, eh, l'esigenza di ampliarlo oltremodo per quelle che sono le esigenze di eh, Castelbuono, oggi abbiamo una capacità del, di quell'impianto di compostaggio di 4.000 tonnellate anno si vorrebbe portarlo a 10.000, Castelbuono oggi ha conferito nell'anno solare 2011 480 tonnellate, quindi le 10.000 sicuramente non, non servono a Castelbuono e ehm, chiediamo all'attuale amministrazione eventualmente se dovessimo farcela mi auguro di sì eh, vogliamo eh, parte, fare partecipare a, queste, eh, a questi progetti ambiziosi cittadini non possiamo sottrarci sicuramente alla partecipazione democratica in merito a delle scelte eh, così importanti e così capillari che riguardano noi gli amministratori ma tutta l'intera eh, cittadinanza Ingegnere, torniamo su Castelbuono come eh, centro focale, la viabilità purtroppo fa acqua da tutte le parti, eh, buche enormi insomma anche dietro al castello, si rischia che qualcuno si rompa anche l'osso del collo, eh, è anche successo, quindi questa è una prima priorità. La seconda priorità è il dislocamento e l'allocamento dell'attuale eh, mercato rionale, non è più possibile farlo dentro le mura di una, di una cittadina, eh, intassando peraltro via Cefalù, l'ho sempre detto, l'ho denunciato all'attuale sindaco, l'ho detto al, al candidato Norata, ne ho parlato anche con eh, il candidato Polizzotto, desidero sapere questi questi punti strategici, perché via Mazzini che si intreccia poi con via Cefalù capite che giovedì, Un, anche perché non è completata la bretella della circonvallazione che consentirebbe uno smaltimento del 70% del traffico con Geraci Siculo per cui questi eh, aspetti si intrecciano tra loro come cercheremo di districarli ingegnere prego allora riguardo la viabilità eh, purtroppo devo rifarmi di nuovo a un eh, comizio quello del eh, sindaco Magistio, Citazione, domenica sera dove lui diceva pubblicamente che ha preferito restaurare una teca piuttosto che garantire eh, l'asfalto la, o le condizioni minime di sicurezza dei cittadini, noi eh, da questo punto di vista sicuramente eh, Non me ne voglia Antonio, ma credo di impegnarmi in tal senso. Eh, daremo eh, sicuramente eh, vantaggio alla sicurezza eh, stradale. Eh, quello che accade, che vediamo giornalmente nella circonvalazione ovest, mi riferisco al lato eh, di Isnello: è, è veramente eh, vergognoso. La cosa che più mi preoccupa è il fatto che non c'è nessuno al Comune che eh, sta portando avanti eh, un'iniziativa per porre eh, rimedio in queste eh, a questa situazione e non si parla minimamente di. metterla in sicurezza, quindi andrebbero spese 15, 20, 25 mila euro, ma eh, non si possono eh, diciamo, eh, evitare queste opere prioritarie eh, a svantaggio eh, della sicurezza eh, dei cittadini. Eh, in merito al discorso del mercato eh, rionale, credo che ehm, eh, la domanda è intelligente e valga la pena di ehm, Vedere di ubicare questo eh, mercato il giovedì probabilmente in altre eh, zone. Sarebbe opportuno valutare, poi lo faremo eh, con la squadra, eh, l'esigenza di eh, mettere a servizio dei cittadini dei bus navetta, soprattutto per le pe persone eh, anziane, eh, qualora eh, si intendesse portarlo magari in zone eh, un po' più distanti dal centro eh, storico. Ne abbiamo parlato, però, poi sarà il nostro sindaco che guiderà un poco questa eh, situazione. Desideravo invece fare adesso una domanda che anche questa mi sta particolarmente a cuore, scusate se mi ripeto, me l'hanno sentito dire anche la settimana scorsa e la settimana ancora prima, ma è del tutto evidente che in un centro con 9.000 e passa abitanti eh, possono succedere, sono successi, dei fatti incresciosi, mi riferisco a degli incendi Eh, non dolosi per fortuna, non abbiamo di questi problemi a Castelbono, ma degli incendi per autocombustione, per esempio delle autovetture mi sono reso conto che non c'è un centro di pronto intervento di protezione civile attrezzata con schiumogeni perché la benzina non si può spegnere con l'acqua o con l'istintore, ma bisogna avere una schiuma eh, particolare quindi sono degli schiumogeni, non abbiamo un, un centro di pronto intervento se scoppia una bombola in una casa, cioè siamo dislocati, in un, in, siamo allocati in un punto equidistante da pedalizzare dai vigili del fuoco di petrolia di Termini Melesi abbastanza distanti Sindaco, questo problema io lo vivo perché ho visto in via Cefalu prendere fuoco una macchina e vedere correre privati cittadini o vigili, oppure le guardie forestali con gli istintori in mano non riuscire a spegnere un incendio scoppia una macchina a benzina e via Cefalu non so quello che succede Prego Io innanzitutto la devo correggere. Lo prendo come augurio quello del sindaco. Me lo ricordo sempre: Beh, ogni tanto mi viene. mi <ride> è successo anche con dorata Quindi voglio dire: voi è un vi eh, buon viaggio. Questo di, di, è importante. Di arrivare, tutte e tre, primi su. No, poi io... Sarà il destino a stabilire chi di voi. Insomma, eh, sì, questa, ci affidiamo sempre alla provvidenza Alla, alla provvidenza so. divina, devo certo, dire. E eh, guardi. noi da tempo abbiamo insistito sulla possibilità di un distaccamento della protezione civile è un ragionamento che parte da lontano e che abbiamo cercato di portare avanti eravamo arrivati diciamo quasi a buon punto però poi alla fine non si è potuto realizzare per io credo sempre un po per la superficialità dell'azione amministrativa che è stata condotta in questi anni Non si è riuscito a definire bene gli spazi da mettere a disposizione della protezione civile in, in quel momento particolare, ma del resto questa è una questione sulla quale noi vogliamo ritornare con prepotenza perché crediamo che innanzitutto i, i locali comunali, le disponibilità dei luoghi che ha il comune debbano essere regolamentati, disciplinati, riorganizzati non c'è dubbio che pensiamo, ecco speriamo, là dipende dalla regione però l'impegno nostro è quello di trovare dei locali idonei e questi credo che ci possano essere nel patrimonio, ci sono nel patrimonio abbiamo la sotto centro servizi, abbiamo quello ex vigile, abbiamo dove sono i vigili oggi allocati abbiamo dei locali che dovremmo rimettere in funzione quelli dell'ex carcere di via Mazzini, fondamentale per interventi verso l'uso de dei locali della protezione civile o dei vigili del fuoco se questo è realizzabile ma abbiamo anche dei locali come quello della Badia che noi nel nostro programma abbiamo scritto anche questa è un'anteprima perché non ne abbiamo parlato ancora nei comizi ma ci teniamo ecco, a dirle, a darla alla gente che ci segue da casa Eh, quello badia che si presta in modo naturale, per come è organizzata, a diventare luogo di aggregazione delle, delle tante associazioni, del mondo associativo che abbiamo a Castelbuono, che è un mondo in pieno fermento. Noi abbiamo un mare di associazioni che intervengono nella quotidianità, abbiamo delle belle cooperative sociali. che come sappiamo devo dire eh, si impegnano nella quotidianità per erogare dei servizi e allora tutto questo va messo a regime e la badia potrebbe essere il luogo ideale per questo, questa funzione spostando quello che è il museo abbiamo là all'interno il museo Francesco Minapalumbo sul restaurando eh, San Francesco complesso di San Francesco per l'altra ala devo fermare un secondo, devo dare lettura di due sponsor, poi passiamo alla fase conclusiva perché esattamente siamo in rigorosa, rigorosamente in diretta, sono le 13 e 11 in questo momento Dobbiamo chiudere la trasmissione. Allora, eh, intanto do un suggerimento per un weekend il Geranio, ristorante pizzeria, eh, piscina, bottega campo eh, da calcetto e mare, pensate, a 20 metri. Hanno 16 stanze, quindi chiamate il Geranio che lo trovate ad Acque Dolci, vicino al campo sportivo in contrada eh, Buffone Marina, ad Acque Dolci vi dicevo prima e troverete una pizza straordinaria perché hanno un forno a legna, poi grigliata di pesce e pasta con pesce, tutto quello che voi volete per quando tieni il mare, lo trovate, vi dicevo, a 20 metri, I vostri ragazzi si posso giocare nella ludoteca mentre voi potete farvi la partita di calcetto o una bella nuotata in piscina il geranio lo trovate in contrada eh, dunque buffone marina accanto al campo sportivo ad acque dolci In e, tempo di clima sia estivo che invernale dovete chiamare clima ideale di Bruno Sergio centro assistenza caldaie centro assistenza autorizzata del Leblanc sistema di eh, depurazione di acque sia acque eh, forzate e non pannelli solari acqua calda con circolazione forzata e circolazione naturale della Genk Bosch. Il sito è www.ilclimaideale.com, telefono 0921 426 767, caldaie con eh, biomasse e tatano. Vi ricordate quindi questo nome, Clima Ideale di Bruno Sergio, a finale di Pollina. Prima di salutarci volevo l'ultimissima ehm, domanda che voglio, voglio fare al sindaco al sindaco candidato ecco che se no poi, poi qualcuno mi dice tu già sei no no no no candidato sindaco ma mi è successo anche con gli altri due perché è del tutto normale eh, nella dialettica che uno si lasci coinvolgere dalla retorica e dimentica poi di mettere le cose al posto giusto quindi candidato sindaco eh, dottor Tumminello Ehm, due domande molto stringate e le risposte mi raccomando stringatissime la prima domanda è ehm, perché i cittadini di Castelbon dovrebbero scegliere lei anziché gli altri due candidati eh, dottor eh, Tomminello ma io credo che a questa domanda si può rispondere anche con semplicità perché abbiamo messo su una squadra di governo abbiamo messo su un progetto politico importante per Castelbuono lo abbiamo ribadito tante volte non è eh, Antonio Tumminello soltanto che si vota in questo momento si andrà a votare un governo serio, capace, competente con soggetti designati assessori di notevole profilo con una squadra di consiglieri comunali importante ma perché? Perché Abbiamo ricreato le condizioni per una nuova primavera castelbonese, un progetto ampio che non conosce i confini della destra, della sinistra o del centro per un governo che sappia affrontare le emergenze e sappia programmare il futuro, un futuro che mette non solo l'uomo al centro, come ci piace dire, ma principalmente più deboli, gli anziani, i giovani, gli emarginati, ritornando ai servizi per fare della nostra comunità una comunità del benessere, non del benavere. una comunità importante che nel tempo si è sempre distinta che oggi quel progetto del centro sinistra partito vent'anni fa è giunto al capolini allora noi siamo l'alternativa credibile seria, importante per chi vuole cambiare questo sistema di cose che porti il nostro paese a programmare condizioni di sviluppo partendo, io scherzavo poc'anzi, da quella che è la nostra realtà territoriale, le nostre risorse, le nostre capacità, la capacità di stare insieme oggi più che mai per costruire un futuro migliore. Grazie eh, dottor Tomminello, un piccolissimo, pochi 30 secondi, eh? stringatissimo, un piccolissimo ultimo messaggio ai suoi concittadini da questa emittente. Ma io scherzando direi, utilizzando così in modo stringato la frase di, eh, di Totò nel film Votanto votantò per <ride> votantò. invitare al, al voto nei, nostri, Graziosa, nei nostri confronti, no la cosa che più ci sta a cuore è che con noi possiamo sicuramente pensare di avere il governo del paese i conti del paese in buone mani possiamo programmare la cultura e le tradizioni castelbuonesi, nel rispetto delle nostre tradizioni castelbuonesi. crediamo e siamo più che mai convinti che ripartendo dal nostro modo di essere sistema paese vero nei fatti nell'amore che ogni giorno ci trasmette il nostro modo di stare insieme il vedere a Zappuppina che la mattina quando scupa davanti a porta scupa davanti Bello a porta e sut, credo che questo sia il messaggio che vogliamo raccogliere da loro e ritrasmettere nell'azione del governo grazie Dottor Tuminello al quale auguro un in bocca al lupo per la sua candidatura volevo chiudere con il, il designato Assessore ai lavori pubblici di Antonio que buena Eh, eh, ingegnere un'ultimissima battuta da chi non, eh, non indosserà la fascia di sindaco ma non per questo ha meno responsabilità né politica né tantomeno istituzionale. Eh, una battuta eh, lei è la prima volta che si accinge e si appresta a entrare nel mondo della politica sebbene locale c'è stata qualche piccola defiance prima ma adesso se dovesse vincere insomma va a prendere uno scarno molto importante all'interno all del consenso civico castelbonese. Eh, lei è giovane ehm, da questo punto di vista un suo messaggio verso i giovani che non abbiamo avuto il tempo di toccare oggi cosa si sente di dire ai suoi, co ai suoi eh, coetanei ai giovani che si affacciano per la prima volta in politica è un'esperienza da farsi bisogna stare lontano dalla politica oppure bisogna essere coinvolti nella politica per una passione verso il paese prima e verso l'amor proprio poi prego la ringrazio per la domanda anche perché io mi sento abbastanza giovane così come lo è Antonio perché Antonio ha 43 anni io ne ho 40 e eh, noi giovani eh, che abbiamo avuto la fortuna o la voglia di eh, rimanere eh, a Castelbuono dobbiamo, non possiamo assolutamente esimerci da, da fare politica non possiamo che altri al posto di noi eh, prendano eh, le decisioni per noi e per i nostri figli quindi credo che sia eh, quasi un dovere eh, civico eh, partecipare alla eh, cosa pubblica Eh, riguardo all'appello che do per eh, il voto, Antonio in questa mh, vicenda no, non sarà assolutamente solo, avrà eh, come ha detto già lui a fianco una squadra eh, motivata eh, con tanta voglia di partecipare alla eh, vita eh, politica, io tra l'altro non è eh, effettivamente la prima esperienza anche perché come lui eh, sono consigliere eh, uscente, sicuramente il ruolo eh, che eh, mi è stato riconosciuto dal gruppo e per questo ri ringrazio sia Antonio sia eh, gli amici che mi hanno eh, dato questa fiducia, eh, eh, mi impegnerà eh, oltremodo, ma eh, con la passione, con eh, la serietà, con eh, i concetti di legalità, lavoro, solidarietà, sicuramente saprò eh, portarlo avanti nel migliore dei modi. Grazie. no grazie a voi, state un attimo in stand by il tempo che do l'ultima lettura del, degli sponsor, e poi insieme saluteremo allora dicevo, eh, bisogna andare a Santo Stefano di Camastra, c'è un trittico veramente straordinario invito anche voi ad andarci perché abbiamo Zaffiro Gioielli di Giuseppe Zaffiro, lo trovate in via Umberto 1 a eh, Santo Stefano di Camastra eleganza preziosa, lui ama definirsi così, liste nozze con eh, Bosch Rosenthal le bomboniere di Pignatelli ragazzi, una firma straordinaria, i gioielli di Tendenza, bros e Brè, Oppure Rebecca, oppure Gioelli di Re Carlo, Miluna e Chimento, orologi della Tissot, Hamilton, Armani e Barberi. E poi le vetrine outlet al 50% con firme veramente prestigiose. Avete capito bene: al 50% le outlet le trovate lì, tutto quello che è esposto è al 50%. Chi acquista oltre il 30, di, oltre 30 euro, un simpatico cado E ancora sempre Zaffiro e un trittico, vi dicevo, le ceramiche, Gerbino che fa parte del, del contesto di Zaffiro, eh, Armani. No, Sita sì, incontrata terrazza sulla SS113 eh, con vasellami eh, da tavola. ed è qualcosa di straordinario ve lo fanno sotto i vostri occhi eh, su vostre richieste perché naturalmente i vasellami ceramiche di Santo Stefano di e Gamassa ma fermati Gerbino sono qualcosa di straordinario in più visto che c'è Pasqua e Pasquetta, per Pasquetta perché non fare una capatina alla cooperativa agricola Vegna-Nebrodi eh, abbiamo piatti tipici dei Nebrodi come il suino nero dei Nebrodi, i salumi di Sant'Angelo e poi potete anche per notare lì la sera di Pasqua che, perché hanno un bread and breakfast che fa a porta Palermo i numeri di telefono vedete Vi rido subito allora per maggiori informazioni: dovete chiamare il 338 504 8282 oppure quattro sette cinque zero. Chiamate, prenotate e naturalmente, buona Pasqua a tutti, perché questa è l'ultima puntata prima della Santissima Pasqua. Auguro a tutti quanti voi una, una serena Pasqua e una felice Pasquetta. Rinnovo gli auguri ai due miei ospiti qui, il Dottor Tumminello. Buona Pasqua a tutti. Eh, speriamo che questa volta eh, non arrivi sulla busta paga un'altra tazza prego. Auguri e grazie ancora per averci ospitato. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio la parte tecnica, il mio Raul Bova, ringrazio tutti coloro che ci sono ascoltato in questo momento, vi ricordo che in Vodcast potete seguirci quando volete, la replica di questa puntata è domenica dalle 9.30 in poi, da parte di Filippo Grosso un buona Pasqua, veramente di, serena, eh, di serenità, di prosperità, ci auguriamo per il futuro, soprattutto di buona salute, per quanto attiene eh, la cosa più importante che nella vita bisogna avere. A tutti quanti voi l'appuntamento per la diretta e la, per il prossimo giovedì, sempre con carta e penna, da parte mia un grosso bacio a tutti, ancora auguroni, buona giornata. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione...